Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Sada dozi po bitnije. Dodna povreda je jako bitno, a to je, a to je nečistoća, ne džasa. Kada se smatra tretira u šerijatu nečisti. Ovo je jako bitno po uglavlje. kada rašči se sovim šta je čisto, šta je nečisto, ostalo sve čisto. Odnosno, e, ispravna je osnova osnova, a to je da je da se, e, da, da osnova u šarijetu da je sve čisto, osim ono što što imamo jasan argument iz Kur'ana i Suneta, da je nečisto. Znači, da bi, da bi tretiralo neš, neku stvar da je nečista, znači moramo imati argument da je to nečisto. I da su naravno učenjaci pojasni. To je osnova. Pa ovdje je autor spomenuo, nabrojao nabrale stvari koje su nečistoće poimenčano sa argumentima naravno I, uh, a imamo stalko koji imamo imam razilažiti ja što spomenta hoće ćemo va da ćemo biti treun da da navedemo i ono što je nabrajavo imam šelkani u svojoj knjizi rek'smo da ćemo krenuti da vidimo najdu se vraćata to je Duraldahije fiksni metn da se naju vračak gdje on takovođe jako je zgrovit a je govoriti kvalitetan metan napravio fikski gdje je spominjao samo one stvari za koje to oseća je izgorniti. Ovaj s tim da ima na nekim mestima nije spo... ima i stvari ima argumente ali nije spomenu ovaj iz određenog razloga. Al onog je ima gdje ima smisla potrebe da da spomeni ćemo to spomenti proširiti. Na <hums> ovde znači otprilike ovo što je navedeno što je nabrojao A krav je u svoje knjizi. Rekli su me s kojih knjiga ono to rezumiruo i da je zbog toga kvalitivna dobro njegova knjiga. Od prilike on navajao ovdje da, da ima nečistoća osam, osam stvari su da su nečiste. Ono je više, možda desetak. Vi ćemo u komentar začuma neke stvari. Oko desetak i nečiste stvari koje su došle u šarijaskom tekstu da su nečiste. Pa ćemo krenuti. Každje na džana se Nečistoća strvene. Uginem na životinje. Dokaz, zato se riječi uzviješeno, furunat aleikum el-mejte, al zabranjuje vam sestrvina uginulom životinju. Znači, osnova je da, je da je svaka uginula životinja, da je nečista. Onda će se pomenuti izuzetke. Kaži, vojus tesna binan mejte ti manje. Izuzetak od uginuli životinja je sljedeće, pa ćemo nabraja te stvari. Pridružuje se ovdje, a metu uginule životinje ono što došlo na hadisu wama qutiya min alhayy ono što se odciječe od živoj od živog to postaje znači to je čisto počasimo ono nešto što se misli radi riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis koji bilježi bu daudi ahmed kermizi darimi wama qutiya min albahimati وهي ميت وهي حي فهو فهو ميت ono što se osjeće od dehin dehinda to, to su životinje ove u životinje koje koje jedu ludi ono što se osjeće od životinji a ona je živa fa znači, فهو to što se osjeklo ono je trzvina četira se trzvina recimo da da se osjeće od ovce od krave i od konja osjećaj osjećaj dio mesa i da se sad taj dio dio tila s osjećaj taj dio se sad uzme a životinja ostaje ne da ne žive preživiće životinja taj dio koji se uzme on je pošerijaće tretira nečistom što na osnovu ovoga mislimo znači ono što se osjećaj od žive od od živog to što se osjećaj postaje, postaje postaje nečisto To su predružili ovoj, ovoj strvini i dugunalo životinje. I su zjeci od ovih strvina uginuli životinje, zjeci u sljedeći, a, a, to je što došlo u vredoslovnom Adisu, odnosno Adisu je vredoslovno ovaj, da je to od shaba, ali uopće pripada je a to je a, riba, odnosno životinje koje žive u moru, u shodnom razilaženju i iskakavci. Znači, uginuli ribe i uginuli iskakavci su dozvoljeni, iako su uginuli. Znači, nije uslov da se skakavac mora u mrtveni određi način. Ciljno smičansko, u uliku toga, da li, je, da li ga živo treba da li ga treba, znači, pržiti na vatri peći i tako dalje. Za ribu. Znači, znači, kako god ona da, da postane mrtva, da izbaci voda ili čovjek sam uzme i tako dalje. I tretira se da je strvina, nije zaklana i tako dalje. Ona se tretira izuzetak. I su zvijetak dozvoli od uginjelih životinja, znači su životinje koje živi u moru, a složi su učenjaka oko riba, a oko ostali životinja koji žive u moru, a nisu ribe, ima poznato razilaženje, u čemu su glavno izvojili Hanefije po mnogim pitanjima. U to ulazi na Čiskabar. Ove dvije stvari su pomenite u Hadisu, ovdje riječi poslonika sam sve ne kaže dokazato, za, u Ohidle Tlena Mejtetani odemali dozvoljene su nam, kaže, dvije strmine, dvije životinje. <hlasenji> ijeviasta krv. Karimel maitatani falhu tubazhara. Kaže a što se tiče uginuli, uginuli životinja, kaže to je haut riba i je rad skakavac. A što se tiče krvi, fatihadu wal kabida. Iatra, jatra islazena jatra. Uh, ovaj hadis znači ima u sebi uh, slabosti uh, ko tema sa zasebna, znači, ima o sebe slabost. Jesu da u riješ i poslanika sallallahu alajhi wasallam, ali istina pili su riči ashaba. U svakom slučaju opće prihvaćeno hadis da je su riči ashaba, ne bi ih on mogao reći o sebe neko se prihvatava da je to rekao jer je to čuo od poslanika sallallahu alajhi wasallam, znači niti on mogao rečkao svojim mišljem. U svakom slučaju znači obvezu zvezetak. To budu ali životinje uzetak, znači e, su ribe i skakavci. Skakavci model znači, znači skakavci jedu u mnogim sredinama, u mnogim državama, u mnogim mjestima, kao ukusna hrana. Druga, druga stvar koja se izdvaja od uginala životinja, šta je od uginala životinja, šta nije neđaset, kaže, mejte tu mala deme lehu saj, kad nema da vam uginala životinja koja nema krvi u sebi. Nema krvi, nema ne krvi koja izliče iz nje. Poput čega? Poput mrava, poput čeli i tome slično. Dokazato da te životinje kada uginu, kada uginu, da nisu da nisu nečiste, odnosno ono što dođu kontakt sa nečim od tekućina da je nečini nečistim, dokaz je hadis koji vezuje Harrison Sarriro i da ukazuto babu fi in ay ahadikum fa liyamsuhu thum mali Kada upadne ili padne muha, mušica u posudu nekog od vas, Feliad misko, što kaže, neka je, kada padne u poslu, neka je zagnjuri, a zatim neka je izbaci. Hvala izbilješi Buharijan, Sosa i Iho. Da je nečista, znači da je mušica, da je muha nečista, znači bilo bi rečeno ili da se onog je palo oko njega očisti, da se izbaci i tako dalje, nego je čak rečeno još, još je zagnjuri dole. Ode u padao šiti za njur pa je onda izbaci. Sa ta tema od toga što da se zakjuri mudrost toga porekla u u, u Harinsko, de Budaude, tako dalje. Jer mušica muha kada, kada padne ona je ona je ona se brani time da da izbaci šta? Izbaci otrov. Ja, što, što se ona zakjuri? na ima pa, ima i otrov i pocev otrova uglavnom ovaj znači, to je sad kao dođi kao neka nadnaravnost hadisa hadisa kojih su inače moatezili odbijali znači ovaj hadis moatezil down odbijali čaš Buhari ka to je oni iznenavali ne privatni razumske ne, ne privatni što kad pod mursat upali još je traži za ni umjer da izbaći što prijer a sad posle jel ti isti isti uh, racionalisti ovaj moatezili ko akide ka vidi vidiš nadnaravnost hadisa kako je to mudro rekao poslanik sam sam na uh, 3600 godina Uglavnom, znači, ovi životinje koje nemaj krvi u sebi, kad uginu, koji nemaj krvi u sebi, one se ne, ne smatraju, ne čisti. Sljedeći izuzetak, a to je ono što bude na samoj životinji uginuli. Izuzetak je kost uginuli životinje, rog uginuli životinje, nokti uginuli životinje, dlake uginuli životinje, perje uginuli životinje, vuna i koža, al koža koja se štavlja nakon štavljenja. Sve ove stvari, sve ove stvari, znači došlo se u nekoliko u nekoliko širijanskih tekstu vajajita i hadisa. Pojašnjim da su, da je se ovo na uginulo životinji, nakon što ugine je dozvoljno koristnosti toga ove stvari, smatra i se čistim. Nisu nečiste. To je došlo u koranskom metodu. Uomin aswafiha, uavariha, <tavljeno> uašariha, eshafe, uometahan ilahin gdje se to u tom ajetu, gdje se spominju ovi ostaci od životinja, od vune, od perja, od dlaka, da se spominju, znači u kontenstu posljednog, da taj koriste ljudi, ne bi se spominju u posljednog kao nijem, da je koriste ljudi, osim da je to čisto. Odnosno, osnova je ovdje na njima da su ove stvari nečiste, jer se, se toča uvinjeno životinje, da se na njihovo meso takođe za, za, za kožu je poznato ali mnogo je hadisa došao za kožu dovoljan je onaj hadis koji kaže da kuharija musliman sva dva sa i da je, je poslanih sallallahu alajhi wasallam kada je prošao pored pored ovce pa kada je rekao skupin koji su imali el hadton i habaha intafatum bi zašto nisu uzeli nje kožu i koristili se njome pa kažu odgovara ka, ta skupina sahabe su koji su posebe, jel, uzeli tu ovcu bukli, rekli, neha bita, pa kaže, ona je uginula strvina, pa on rekao, i nema harume ekluha, zabranjeno jedenje toga. Znači, nije zabranjeno e, porištenje njeme, njeme kože. I drugi hadijs koji govori, jel, o koži nakon da ona postaje čista. Takože, a imamo ovdje razilaženje, on vodi ovdje kada je, oke valike lebenuha, oduhnuha, osemnuha, Daži, spomeni ovdje radi riječi, kaže Selmana Farisija, va kad su ili on daleko pitanje o tome, on je rekao halalun ma ahanallahu o haramun ma haramallahu. Kaže halal ono što je, halal ono što je o halade Allah Žešanu, haram je ono što je o haramu Allah Žešanu. Uvama seket anhu, fahuva limma afanhu. Ono što je prešuntio Allah Žešanu, to je ono što tako čega se prelazi. Leveno daži, ovdje misli se na lijeko, na mast, na masnoću, znači, na masnoću i na mлеко. I e, e, na, a, na mas na lloj, na masnoću, na na, na loj i na mлеко od uginule životinje. A ovo se zna znači životinja ugini i kad se ona raspore unutra bude bude ostata ili u vimenu, ili unutar, a, Čak se govori nekim dijelovi unutar životinje dali dozvolu koristiti, Jer neki dijelovi od uginule životinji u unutrici mogu se koristiti za, za zara zarazi sa alkilkom liječenje tako da je što tema za sebe. Bitno je da znamo ove stvari da su se itako od strvine. Znači, da je ponovi znači a, riba, skakavci, a, životinje, a, insekti koji nemaju krvi. A onda od samih uginuli životinja, znači kost, a, kosti, a, rogovi, nokti, a, dlake, perje, vuna i koža nakon što ali sve to dozvoljeno koristiti od uginuli životinja dalje idimo u nečistoće prvu nečistoć, nečistoć koju su navjeli, znači rekli smo da je to strvina ne ide se usponjilo ono što se osjeća od, od živog da, da je to nečisto i to se možemo potretirati pod, pod strvinom da ne znači posebno sljedeća nečistoća koji navodi učenjasi a to je uh, a demon mesfuh krv kr, koja ističe prilikom, prilikom klanja. Radi riječi, kaže, uzvišeno meitetem eudemenes fuha. U kojem se spominje je zabrana strvine i kaže krvi koja ističe. E, po pitanju ovo o, krvi koja ističe imamo, imamo veliko razilaženje. Je to, je li nečista ili nije nečista? Sad mi što na kraju ajta došla fejneha riječa jer Richs a to rič se uh, prije toga spomeni, to je lahmo hinzir. Onda se na poznato razilaženje. Da li kada se nešto nabroji ridom nekog stvari, četvije stvari, na kraju se spomini opis za tu stvar, da li se taj opis za tu stvar vraća na sve pijet prijetvodni, ili na najbliži, ili na dvoje najbliži, tako da je poznato razilaženje među učinjacima, to je došlo u nekoliko kuranske ajete i u hadisima, uh, sličnih propise, a ovo je jedno od tih. Znači ovdje se nabrajaju stvari u ajete koje su koje su uh, nečiste, uh, koje, je, koje je zabranjeno, pardon, udevo ajte, je došla zabrana jedenja. Zabrana jedenja strvine, uh, krvi koja ističe i lahmonhenzira, i uh, mesa od, od uh, svinje. Ma onda na kraju kaže se, na, nakon toga kaže da je, da je nečisto. I onda sad, znači, malo razvilaž, da li se to, odnosno potumača ovoga ajte, da se to nešto vraća samo na meso, Na mesu svinja se vraća na sve ovo prijethodno. U svakog slučaja, znači, postoji različno kod toga skupina očenjaka smatra da nema dokaza koji ukazuju na to da je krv, da je krv koja ističe prilikom klanja da je nečista i čak dokazuju argumente da, da ashabi koji su klali životinji prilikom klanja da bi znala prsnuti krv na njih. Prilikom klanja prsne krv na njih i da bi nakon toga ne bi skidao svoje odjeće niti svoje odjeće svoj da bi klanjao u toj odjeći gdje ima i tragove krvi nakon što su klavili. Ona načušali krv koja je isekla ona prsna na njim. Iobi bi klanjali takvoj odjeći da je to bila nešto on bi morali oprati očistili skin provinci oči. odjeću. Jala za najbliži stav znači da, da ovu ajetu što je došlo da ne ukazuje da ne će to znači zabranja pijenja, jedenja krvi, to je to je druga stvar. Ali da je nečisto znači to je upitno imamo dokaze drugačije koji ukazuju da je da je znači krpa ističe da, da da su tako odriče afar bit plaňjali nakon što su plaali određenu životinju. Sledi jedan stvar koji navodi koji je Demol Heizer hajz. Krp Heizer Hajde Demol Hajdi za Radiriči poznanik sa Vallance koji je reputio Esmi Radiala Hanha kaže, tehutuhu tume takorosuhu, bil maj sumen tendahu, u firmetu salifi, i govorići o krvi, kad ona o, o krvi hajza, pa je on pojasnio, kaže, prvo je ostružeš, pa kaže, popršiš je vodom, pa je onda opereš vodom, kad zatim planjaš u tome. Znači, pojasnio, znači da treba otloniti trak te krvi, na što ukazuje, na što ukazuje, jel da, je, da ona nečista krv hajza, pović maočenjaka nečista. Izuzetak od krvi je krv Naci a poslije kod toga razilaženja, e, krv insana i krv životinje, krv životinje koja se zakolje, koja koja gairume e, mesfu, koja ni ona koja je istekla, nego ona koja je ostala. I još spomenu tu e, krv koja izlazi iz bubuljica, kako da je ovo? Na na čovjekim tijelu. Pakne kako da koje izađu, znači na znači, čovečijem tijelu, krv koja prilika se istisne ili ili naruši, pa izađu taj krv. Ili e, krv koja izađu na određenim dijelovima e, tijela, posljedica kao neke, neko, neke bolesti, neke rane i tako gleda. Izuzetak tome, zašto? Znači, od ovog postoje odzirno ženjača. O, da li je insana, li, znači imamo veliko odzirno dočinjaca, da li krv insana čista ili nečista? Allah za najbliže na ono čemu je na čemu je, znači znači me se bisu podijeli po tom pitanju bliži je stav da je krv insana čista. Zašto Omer radijallahu anhu je bio uz boden klanjave namaz. Znači prvo nema dokaza drugog koji kaže da je nečista. Ja sam dokaz. Omer radijallahu anhu hadis u Buhari Muslimu klanjao je sabah namaz pa je bio uz boden od ebulug i pa je on onako krvav klanjao posle toga posle toga klanjao namaz sabah namaz a krvom je tekla i bila na njome neboj odliči. Svi dobi odvare kao je to bilo stanje nužnije. Uglavnom drugi dokaz ukazuju na to da su ashabi klanjali namaz u toku bitke, a stavno su bili nekakvim bitkama, klanjali su namaz, a, krve, a rane su im krvale. Znači odličan bila krvava od, od krvika, izlaza od njih od rana koje sino na svojim tijelima i bliži ovo bliži stav ima drugi dokaz i bliži stav da je, znači krvna sana da je čista da nije nečista. Znači ima skupina ljudi koji kažu da je nečista, tuđašnji koji kažu čista, a ima i on skupina tu sa koji kažu ako je, ako istekne mala količina krvi onda znači ona se smatra da je nečista, ako istekne velika količina krvi onda se smatra da je, ne, da je nečista i da da klavi abdes i da nešto treba odvoniti. Druga stvar što smo rekli, znači krv životinji koja se zakolji, ali koja je ostala u život, znači ni ona koja istekla, ni stiče koja istekla. Kaže Aisha radijallahu anha, kaže kunna nakulu lahnu wad-dam khuyutun ala qabl. Ala qabl Kaže kaže jeli smo meso, kaže a demu, a kaže bili su tragovi krvi Bilo su tragovi krvi, kaže, na, na posudi iz koje su oni jeli. Bilo je tragovi krvi, znači, bilo krvi koje su bilo na posudi, od onog mesa, znači, koje su uzjelo, meso isjeklo, pa se to mesom koristao, znači, nije ono koje je bilo, koje je isteklo prije tom planu. On predatavnici tu preda isprani, znači, da je, a to ujedno ulazi, znači, onak krv koja je došla iz uzetak, ovo što smo malo prije spomenuli, a to je u slezeni, znači, krv koja se, koja se i u jetu, koja ostane krv, koja ostane da je na znači, što ostane unutar mesa tako krv je dozvoljeno dozvoljeno jest i prilikom jedinja mesa. Također onda on da kao izuzetak znači krv koja izlazi iz određenih pijega bubuljica ili nekih rana na tijelu kaže nema dokaze da je to da je nečistočato da je nečistoća. Zato je to bitno znači bitno je to znači da li trebamo očistiti prilikom kada očimo naklanjamo kada kada ima ovde zasmutimo izgubila ovde si ledismo da, li smo ili nismo, da li treba očistiti kada se pojavi kada izađe to na ranama na tijelu. Sledi što od neđaset koji spominje, znači a to je lahm al meso, meso svinje. Kaže radi je vjereci uzvišenog lachn, lachn, lachn henziri, adis, ajet. Bekara, ajet. <gled> u lahm al-khinzir, lahm al-khinzir, hadis odnosno ayet u Bekara su sada u ayetu je došlo da je, da je, da je Da, znači da tretira se vlahomno zinje s time što, što je zabranjeno da se da se jede skupina očenjaka ubacuju u, u, u, u propis toga da, da, je ona i, da je ona i nečista imamo razilažu po toga, da li je svinjsko mjesto, da li je ono nečisto ili čisto, to je veliko potanje razilaženje, ili se, ovaj, da li se da li je samo došla zabrana jedenja mesa, a da ono stvari ne znači da je nečisto da se počela izdržo. toga glavna skupina znači učenjaka smatra da je svinsko meso da je nečisto. E, izuzetak od od ovog nema, znači ima razilaženja, al iz neka vrsta zvetkovas varnizu zjeteka na razilaženja kod toga a, oko ono što osoba povrati i što insam povrati i svoje unutrašnjosti i tijela i izbaci da li je to nečistoća ili neičistoća, imamo razilaženje među učenjacima. Uh, ispravan je stav da nema dokaza da je ono što osoba povrati da je nečisto. Osim uh, hadisa u kojem je došlo, kaže da je poslan Islalem 7 ka'af, da, da je povratio pa je uzeo abdest. Isto u uh, hadisa se ne razumije, jer pa je hadis 4.8 uh, da je poslan Islalem uzeo abdest zbog povraćanja. I da je povraćanjem izgubio abdest. Niti to, niti to povraćanje ukaze da, da je to nečistoća. E, znači nema dokaza koji ukazuje da ono što se povrati da je nečistoća, ispravljeno da je to čisto. E, sljedeći dokaz, da je, pardon, nečistoća sljedeća to je mokraća insana. Dokaz zato kaže da je poslanih sallalahu sallam kaže. emar bi gasli beulet tifli u alđari, poslanih sallam naredio da se peri mokraća da se peri mokraća ja od muškog djetjeta i od ženskog Kaže vojstna radija i kaže izuzetak je bilo kaže da dijeta ono koje doji kaže ida lem je kul taam dijeta koje doji nije još počelo da jede hranu nego doji znači još uvijek pije komajcin ono je izuzetak a to se misli na muško dijete na muško dijete kaže fa yundah nadhan bihasb ma'a ilmi anahu najis Kaži, a, a znači koje muško dijete muško dijete koje, koje ova, nije još počelo da jedi hranu drugu mimo mlijeka majčinog a, ono kad se pomokri nije obaveza oprati to mjesto nego dovoljno se popršiti vodom to mjesto to je to je neka vidova lakšice razućenjacio po toga da li je to da li tamo okača iz uzeda ke naše pranje na to znači a da li je ta okača da li je ona nečista ili čista pa skupna kaže da je ta mokrača nečista, ali izuzev itak samo u načinu pranja. Druga spmena kaže na osnovu toga načina pranja zaključimo da je da je ta mokrača čista. U svakom slučaju znači osnova je u da je mokračen sana da je da je da je čista. Je izmet insana je nečist. Zašto da govorim insana? Zato što ovaj popitaj životinja čemu spomenu ovaj Da je drugačiji pitan, pitanj životinja. Izmet od životinja nije isto ko, ko, izmet mokreća životinja nije isto izmet i mokreća insana. Po stoči. se Izmet e, insana je nečist. Dokazu to sa kuranskim ajit. A uđajahadu mikumininu no, lahiti ili neko od vas dođe e, nakon obavljeni nuždi. E, govori od je govori o uzimanju uzimanju tejemuma. S tima je to dokazuju. Da, dogod ne vići učenjaka na tome da je mokraća i izmed da su nečistoća. Sljedeći šest, a to je vedi, vedi nečistoća, a vedi je e, ono što izađi, tekućina koja izađi nakon mokrenja. Tekućina koja izađe nakon mokrenja, spolno gorana, tekućina koja izađi nakon mokrenja, naziva se vediju. Ili velvediju. U tu naravno ulazi i meziju, meziju, a to je tekućina koja izađe iz polnog orana, nakon, nakon što, se, što se osoba spolno uzbudi. Nakon, znači, nakon uzbuđenja, spolnog, spolnog uzbuđenja, pa se, pa se pa pojavi tada tekućina kao posljedica tog uzbuđivanja, tose naziva mezih. Za vedi došo prenosi se riječ Abdullah ibn Abbas, radija Allah anhu, va al-vadi wa al za vedi i za mezih za, za njih je obaveza da se u potpunji znači da, oni, da to dvojekvarija znači, misparishma od radija Allah nabasa. A za mezih došao je jasno hadisu koji biđješ Buhari sunan sahihu od ali od Ali radijallahu anhu od mikrodada, a to je, da je poslan istotno rekao ta vada u vaksil, da je kaže uzmi abdes, znači da ve, da mezi, sa njih se gubi abdes, kaže i opori, operi svoj polni organ. Uh, uglavnom, znači, uh, neki učenjaci spominju da je, da je nečistoća vedija mezi da pojevi i žmalu učenjaka. S tim da druga stupnačaka reaži, znači ima odgovor na to da to baš nije i žmada, nema na tome žmada, ima oko toga razileženje. Jedno je to da kvar je abdes, a jedno je da su čisti od nečisti. <clears throat> Uglavnom, ovaj, ono što je opće poznan stav i što je opće raširjen stav da su i vedi mezi, da kvare adres i da su nečisti. Nadam se da razumijete, znači, vedi je ono što je tekućina koja izađe nakon, nakon mokrinja, a mezi je tekućina koja izađe nakon spolnog uzbuđenja. Sljedeći ubrao nečistoće, a to je kel, pas. Zbog riječi kaže, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, U, o, u hadisu, u kod muslima, došli na taj hadis, kod živlom u Funger, tu huri najahad, kum da velagafirin kelbu, en jaksudu sabana rat, u lahu nebitu radu. Čišćenje uh, posude nekog od kada Uni njegu pas, je da je opere sedam puta, prvi puta sa zemljom, sa, sa, sa prašenom. I s hadisom, oni koji smatraju da je, da je pas, mečis dokazuje s ovim hadisom a i naša osnova hadisa je mutefekuna li i da velaga i da velaga kelbu fi nahi ahad fi laqsi sab marat osnova hadisa mutefekuna li ode Rere, kada pas nekog od vas loči u posudi nekako perić sedam puta to je osnova hadisa a ovo rivajat kod, kod kod muslima čišćenje posude nekog od vas je takođe pa oni sa ovim čišćenjem dokazuju da stvari nečistom nebes direktora da je čišćenje ose što je što je ose zbog toga što je pas što je pas nečist. Tema je ovo duga duga je široka, uglavnom u prvom pitanju nešto što je sad izuzetno poznato stave učinjaka, znači da su anafije su rekli da je samo pljuvačka kod psa nečista, to je jedan stav, dok drugi učinjaci da uzimaju drugi stav, znači među Hanabile i i Šafije, a to je da čita pas nečist. To je jaka znači posledica ovog stava je jako velika, krupna. Uh, treći stav na čemu su maliki a da je da je čita pas čist čak da mu je pljulaška čista da, naravno da pranja ima drugu svoju prirodu E, i to je duga tema u svakom slučaju znači e, stavu ne stavu a, a ono što sam ja istražio sa video po ovom pitanju i ustanovio ispravno ono da ćemo se mali ked da uzvačiti pas čist a da je naroda pranja jedan jedan jedan drugi proces je došlo da pročita jedan to govor čišćenje to ne znači da je nečist jer u kuranskom ajetima imate, ko, na koliko ostane mesa da se nešto naziva čišćenjem a da ne znači da je to nečistoća da je ono suprotno što treba čistiti da je nečistoća tema za sve uglavnom koga interesuje znači da taj nije pisao samo tome Također ubraja ovdje na čistoću, kaže dželale, to je životinja, ove domaće životinje koje mi jedimo, a koje jedu ljudski izmet. Te živote zovu dželale, znači kokoška, ovca, krava ili deva, ako jedu ljudski izmet onda se one obraju po životinu koji zovuđe odnosno da su a, sa tim a, jedinjem a, ljudskog izmeta postale nečiste. I onda je, znači, predneseno neko hadisa po tom pitanju, poslanik sallallahu alayhi wa sallam je zabranio, poslanik sallallahu alayhi wa sallam je zabranio, zabranio meso i mlijeko a, životinja a, koje se nazivaju dželale, znači koje jedu ljudski izmet, ovdje kažemo ljudski izmet, vrlo bitno znači, ne jedu bilo koji izmed, nego ljudski izmet, nečistoću neku jedu, uz to se kaže neku drugu nečistoću, e, došlo u tim hadisoma, znači osnovna stvara to da se jede njihovo mesu, to je najbitnija, popitan, jedinje u lijeka i, i korištenje tih životinja, jahanja i tako dalje, to je druga tema. Uglavnom, ispravno ovdje, ispravno ispravne stav, znači moja većina učenjaka da, da te životinje i da je mekruh jesti njihovo meso na tome većina očinjaka da se ne tretira i nečistim i da je mekruh jede njihovo meso odnosno došla je naredba da se njihovo meso pročistilo treba ih zatvoriti i hraniti čistom branom da bi se pročistilo meso ispominjavos koliko dana koliko kokoška da jede koliko dana tri dana koliko da jede ovca 90 dana krava da jede 20 dana deva 40 dana da jede čistu hranu da se pročistilo meso Uh, o ova tema ono, ono oni zdravlje hrane uzimamo od agencije ali ono naše zdravlje hrane u dalmom ova većina učenjaka da se ne tretira da je da je meso nečisto da se ne tretira da je nečisto i da je mekruh a ne da je haram. I skupina čaka kasmaoce da je meso i nečisto i da je haram jeste. U toga protoga poslije naziva. Uh, Sljedeći znači toča obrana humoru da halije, domaći magarci jer Allahoposlanik sall'Allahu al-Din zabranio jedenje njihovog mesa i rekao da su riks, da je njihovo meso riks, da je nečistoća. Tako je došlo u Adin sverodostoku. Ovdje dolazim u onoj sve oko čega imaju učenjaci razilaženje, a to je, razilaženje imamo oko uh, sperme, rano si znači, muski sperme. Mi govorim da je radi čista ili nečista. Euh, va između saslojednog stavu dva na drugom stavu. Ispravno stavla da nabili da je, da je ljudska sperma da je čista. Euh, zašto zato što je tako kako prethodno da ishe rabbiyallahu anha musim da, da bi ona trago sperme na odić od poslanika selem, da bi ona samo strugala noktom i on bi išao dalje da klaja, znači nije prala vodu, što kaže da je bilo nečisto, znači bilo bi bilo govor za povez za operi. <hlas> Takođe ima velikorazida žinje oko oko alkohola, dali alkohol čist ili nečist? Zademljuga da se svečeti četiri na tom stavu da je alkohol nečist. Iako uh, nemamo šerijatski argument koji jasno kaže na njegovu nečistoću. Posebno znači Koranskog ajeta u kojem je došlo jel, u kojem je došla zabrana zabrana uh, pijenja alkohola kockanja, kod skranja kod iselici i srednica ekipova uh, i da je u tom ajetu u kojem se spominu da su oni nečisti Znači, dakle, ta nečistoća ispravljena se misli u prenešenom značenju, a ne u, u doslovno bukvalnom značenju u ajetu, znači u kojem je došlo, jer da je, da, je, da je stvarna bukvalna nečistoća, znači ne mogu biti kipovi sami po sebi nečisti, ni, eh, niti je kocka nečista sa kojom se kocka, eh, tako da se ta, ta nečistoća ne može prenositi u bukvalnom smislu, znači se misli u prenesenom znači u korahanskom ajetku je došlo, znači nema dokaza koji kazuju da je alkohol nečist. Jedno je što da se pije, a drugo je da li je neč Ovdje je vrlo bitna mesela iz razloga što danas imam alkohol da koriste određenim mirisima. Ako uzmem da je alkohol, alkohol nečisto, onda nije dozvoljno koristiti te mirise jer ostavljaš nečistoće na sebe, na svoje tijelo. I ne može tako uklanjati. Ako uzmem da, da, da, da je alkohol čist, i da je da je čist. To je ispravstava učenjaka, ima skupna učenjaka i unutar meziba. I danas ćemo nekako smatruo da je alkohol čist, što znači da ga dozvoljeno koristiti u mirisima. Uh, <kuh> U stvarima koji također će nas razvijeliti da li čisto da li a to je e, tekućina ili bilo pranje, tekućine koje izlazi iz polnog organa kod žene, e, pošto se čista pojava kod žena da iz polnog organa e, često im izlaze određene tekućine. Poslije se pitan, to je taj rutube, te tekućine koje izlazi iz polnog organa, da li su oni čisti nečisti. Naravno, ovdje se ne mislili se na mokraču. Ne misli se ovdje na mokraču. E, nego se misli, znači, na, na bilo pranje ili nešto slično tome. E, isprane stav, znači, da ne ima dokaza koji ukazuje na nečistoću, bilo pranje ili ono što je izaz organa e, ženi, mimo ono što došlo u širijeskim tekstama, da je, je nečistoća. Poput mokraće, jel? Ja ovo za, za, za dijelo pranje koje žene, znači nema argumenta da ukazuju da je nečisto. Zato je znači onaj, onaj govorka kad učenjaci šta kvari, ali pa kažu sve što je izađe na dva priludna otvora, taj, taj stav je upitan, jel? To se onako kaže da se je razumijela, znači nije sve što je izađe na dva priludna dva otvora da je nečisto. Od toga ima veliko razinužen mečenjacima. Jedanostavovo je da sve što da je izađe nečisto. A to za ženlo bi, za ženlo bi znašlo, za ženu bi znašlo da sve što iza dva prinoći od cela da nešto, znači da ona da ona vrlo malo hoće biti čista, znači bazdar se nešto moralo kupati i uzmati rabde, Jer kod njih konstantno nešto izlazi iz konogodana. <clears throat> Onda imamo pitanje čistoči, čistoči e, mokrači i e, izmeta ili baljage od životinja. Čije se životinja čije se meso jede. Ispravan stav, dok od ima razilaženja, skupina očenjaka smatra da je, da je mokrača i izmet od uh, svih životinja da je nečista, dok, uh, uh, dok skupina očenjaka uh, smatra da, uh, da znači, mokrača i izmet od životinja čije se meso jedi da je čista. I taj stavi ispravni bliže ispravnom, na osnovu dokaza ono poznatog hadisa, urani in jin, hadisu, mutefepon, ali u bahadid muslimu, kojem je opisana ona skupina ljudi iz plemena Urejne, koji su došli od poslanika sa stranom Medinu, pa su ovaj prihvatili pri, kao islam, poslije toga obuzio nekakva boli iz borava kao Medinu, pa je poslanika na višariti, joj rekao idite kod moga čuvara, čuvara a, a, stoki, pa je bila od zekata, pa su oni otišli i ubili ubili tog a, čobana i uzijeli tu stoku. Ja, ali u hadisu, to je priča, druga priča, oni su odšli, to ravili, kako su bil kažni, to priča za sebe, ali ponijete ovdje da im je rekao o tom hadisu, kaže, pijte mokraču od, od eva. Pijte mokraću od eva. Da je koristi za vijek. Like. E, ima i drugi, drugi argument, koje kazuju, jer da je to neđase, da je to nečisto, ne bi bilo dozvoljeno da, da, da to koriste. Na za tim i sa drugim argumentom dokazuje se, a, ima i drugi dokaze koji kazuju, znači, da je mokraća i izmež životinjiš čije se mjesto jedi da je čisto. A znači u našem prilike, kod nas ako ljudi imaju krave, životinje, budu, štalame, tako dalje, ako se ako prsni nešto i uprljaju se od, od, od mokače izmeta od krava ili ovaca, da može u tome klanjati, da nima potrebe da će ispravno staviti da je to čisto, da nima potrebe da... da, da ono je bolje da operi, da klanja u ali ako bi trebao, ne može se promijen treba klanjati, nema smijetnje da u tome da klanja a onda ostaje na životinje čije se meso ne jede način. Da, je, da li je njihov izmet i mokraća, da su nečisti ili su čisti istran, stav od grižnja, la zna najbolje da su, da su nečisti, analogno tome da i mokraču od, od insana. Tu su otvilike te stvari koje su spomenute ovdje, koje je spomenuo Ajd Karni. E, mi ću ovaj, potpuniti ovu stvarstvu spomenuti u Šepkanju sljedeći put šta je on spomenu da je čistoća otvilike slično ovome, samo što je on rezimirao to uh, vratio na ono što imamo jasni argumente, ono što ne argumente znači tako da ćemo svestiti tih neki 8, 9, 10 stvari koje su čisto nečiste i da se zapamte one tu stvari nečiste, ostale stvari su čiste. I to je, sam kada zna, lahko se može opotiti, vrlo bitna stvar ovoj propise, zato što danas ima različitno mišljenje da da kada dođeš u neko mjesto da ne smiješ klanjati, ne možeš klanjati u sku, ne možeš klanjati na na u prirodi, na zemlji, nemaš klanjati bilo gdje, osim da doneseš sađanu svoju ložicu i dobro, dobro i da na sigurno dojedo novo prana. Što nije tačno znači, osnovno da je sve čisto, da je sve oko nas isto osjetiš što imaš dokada nečisto. Da klanjaš ovdje bilo gdje da klanjaš, čak da klanjaš u nekim mjestima, u hodnicama, nekim mjestima prolaznim gdje se ide u WC ili ne znam gdje, ti ako ne, ne, džaset, ne čistoću, tu da klanja. Bez da prostrije nešto, znači dozvoljno da klanje, da je sve čisto. Kada izlazi iz te osnove, znači kad vidimo jasno i znamo da je tu ima nečistoća. Mimo toga, znači dozvoljno klanjati na, na, mjestu, na bilo koje mjesto da se klanja. da se klanje, jer ovo je vezan da to šta se u šerijetu smatra nečistoćom. Nije sve što mi, nama, što je ogavno i ružno da je tu nečistoća. Poput pljuvačke, poput slina i tako da je tu nešto nama ružno i ogavno, a to nije nečistoća. Znači, to je vrlo bitno, znači, poput, recimo, krmeljuva, gnoja i tome slično, znači, ispravno da to nije nečisto, iako je to nama ružno i ogledno, trebamo sloniti i otkloniti. I otklonimo to. Svarnika, lavo, da ne tešao te Znači, poli... Andelusen. Andelusen.